Kapittel 29 Og dette er ordene i det brevet som profeten Jeremia sendte fra Jerusalem til resten av de eldste bland det landflyktige folket, og til prestene, og til profetene, og til alt folket, som Nebukadnesar hade ført til landflyktighet fra Jerusalem til Babylon. Det var etter at kong Jeconia, og landets førstedame, og hoffmennene, Judas og Jerusalems fyrster, og håndverkerne, og de som byggde forskansninger, hadde dratt bort fra Jerusalem. Det ble sendt ved Elasas, Schafans søns, og Gemarias, Hilkias søns, hon, dem som Sirkia, Judas konge, sendte til Babylon, til Nebukadnesar, Babylons konge, og det lød. Dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt til hele det landflyktige folket, det som jeg har latt gå i landflyktighet fra Jerusalem til Babylon. Bygg hus og bo i dem, og plant hager og spis deres frukt. Ta dere hustruer, og bli fedre til sønner og til døttere. Og ta hustruer til deres sønner, og gi deres døttere til menn, så de kan føde sønner og døttere. Og bli mange der, og bli ikke få. Søk også fred for den byen som jeg har latt dere gå i landflyktighet til, og be for den til Jehova. For i dens fred skal de vise sig å være fred for dere selv. For dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. La ikke deres profeter som er iblant dere, og deres spåmenn bedra dere, og hør ikke på de drømmene som de drømmer. For det er løgn, det de profeterer for dere i mitt navn. «Jeg har ikke sent dem», lyder Jehovas utsang. For dette er hva Jehova har sagt. I samsvar med fullbyrdelsen av 70 år i Babylon skal jeg vende min oppmerksomhet mot dere, og jeg vil stadfeste overfor dere mitt gode ord ved å føre dere tilbake til dette sted. For jeg selv kjenner godt de tanker som jeg tenker om dere, lyder Jehovas utsang. Tanker om fred, og ikke om ulykke, for å gi dere en framtid og et håp. Og dere skal visselig kalle på mig og komme og be til meg, og jeg vil lytte til dere og dere kommer virkelig til å søke meg og finne meg, for dere kommer til å søke meg av hele deres hjerte. Og jeg vil la meg finne av dere, lyder Jehovas utsang. Og jeg vil samle deres flokke av fangene, og føre dere sammen fra alle de nasjoner og fra alle de steder som jeg har drevet dere bort til, lyder Jehovas utsang. Og jeg vil føre dere tilbake til det stedet som jeg lot dere gå i landflyktighet fra. Men dere har sagt, Jehova har oppreist profeter for oss i Babylon. For dette er hva Jehova har sagt til kongen som sitter på Davids trone, og til alt folket som bor i denne byen, deres brødre som ikke har dratt bort med dere i landflyktighet. Dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. Se, jeg sender sverdet, hungersnøden og pesten mot dem, og jeg vil gjøre dem lik de sprukne fiknene, som er så dårlige at de ikke kan spises.» og jeg vil forfølge dem med sverde, med hungersnøden og med pesten, og jeg vil gjøre dem til noe som får alle jordens riker til å skjelve, til en forbannelse, og til noe en forferdes over, og til noe en plystrer av, og til hån bland alle de nasjonene som jeg i sannhet skal drive dem bort til, fordi de ikke har lyttet til mine ord, lyder Jehovas utsang, som jeg har sendt til dem med mine tjenere profetene, i det jeg har stått tidlig opp og sendt dem. Men dere har ikke lyttet, lyd Jehovas utsang. Og dere, hør Jehovas ord, hele duland flyktige folk som jeg har sent bort fra Jerusalem til Babylon. Dette er hva hærstyrkens Jehova, Israels Gud, har sagt om Akab, Kolajs sønn, og til Sidkia, Maaseas sønn, som profeterer løgn for dere i mitt navn. Se, jeg gir dem Nebukadnessars, Babylons konges hånd og han skal slå dem ihjel for øynene på dere. Og fra dem skal en forbannelse sannelig bli hentet av hele skaren av Judasland flyktige som er i Babylon, i det han sier «Måtte Jehova gjøre deg lik Sidkia og lik Akab, som Babylons konge stekte i illen?» Fordi de har utøvd uforstand i Israel og fortsetter å begå ekteskapsbrudd med sine medmenneskes hustruer, og å tale falskt i mitt navn, det er ord som jeg ikke har gitt en befaling om. Och jeg er den som vet det, og er ett vittne», lyder Jehovas utsang. Og til Shemaya fra Nehelam skal du si, «Dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. Fordi du selv i ditt navn har sendt brev til alt folket som er i Jerusalem, og til Sefania, sønn av Maaseia, presten.» og til alle prestene, og sagt «Jehova selv har gjort dig til prest i presten Jehojadas sted, til å være den överste tilsynsmann i Jehovas hus, en enhver man som er vanvittig og oppfører sig som en profet, og du skal sette ham i blokken og i gapestokken. Och nå, hvorfor har du ikke refset Jeremia fra Anatot, som oppfører sig som en profet for dere? Det er jo derfor han har sent bud til oss i Babylon og sagt «Den blir langvarig! Bygg hus og bo i dem, og plant hager og spis deres frukt!» Og presten Sefania leste så dette brevet for profeten Jeremias ører. «Da kom Jehovas ord til Jeremia, og det lød, «Send bud til hele det landflyktige folket og si, «Dette er hva Jehova har sagt om Shemaya fra Nehelam, «fordi Shemaya har profetert for dere uten at jeg har sendt ham.» Og han har prøvd å få dere til å sette deres li til løgn. Derfor er dette hva Jehova har sagt. Se, jeg vender min oppmerksomhet mot Shemaya fra Nehelam og mot hans avkom. Han skal ikke ha noen mann som bor midt i blant dette folket, og han skal ikke se det gode som jeg gjør for mitt folk, lyder Jehovas utsang. For han har talt åpent opprør mot Jehova.